buda pista 8 Cahlahmani erau supuși unui proces de schimbare naturală, dar erau totodată supuși unui proces mai acut de schimbare socială, aflat dincolo de capacitatea de control sau chiar de înțelegerea de plină. Cel puțin un domeniu însă putea fi stăpânit cu adevărat, obiceiurile și motivațiile oamenilor. Dacă nu poți schimba lumea, te poți măcar schimba pe tine însuți. Firește pentru laici, un exercițiu cum e cel al meditației asupra blândeții iubitoare depinde în parte, în privința eficacității, de participarea la o comunitate budistă care aderă la asemenea valori. Dar efortul hotărător este al omului însuși, iar celul efortului este chiar omul. Un cahlahman care călătorea în capitala Kosalanului și unul care își lucra pământul moștenit din moși strămoși, puteau practica și unul și celălalt în egală măsură blândețea iubitoare și compasiunea. Discursul către Kahlahmani este poate de interes local, dar, așa cum a fost el formulat de Buddha, este a ai doua multor învățături adresate laicilor, aplicabil oricui se află într-o situație similară. Buddha este aici uimitor de modern, că ce greu să găsești astăzi un popor care să nu fi fost atras într-o lume mai largă, mai complexă, mai derutantă, în tocmai cum Kahlahmani erau atrași de civilizația gangetică. Prin chiar generalitatea discursului său, el se adresa unei mari diversități de situații apărute în cadrul unei societăți complexe și această experiență a complexității este a noastră, cel puțin tot atât cât era și a vechilor indieni. La suprafață, acum ca și atunci, oamenii sunt supuși dictatului unei deconcertante diversități de nevoi și valori. Există însă câteva trăsături pe care le împărtășesc cu toții, capacitatea de a suferi, de a fi fericit, capacitatea de a vătăma sau de a face bine celorlalți. Modernitatea aceasta corespunde într-adevăr anumitor concepții ale noastre cu greu dobândite. Buda și-a vădit originalitatea arătându-se conștient de varietatea culturilor din lumea sa. A fost capabil, de pildă, să îndemne în canon diferite grupuri, să adere fiecare la propria doctrină morală și la propria religie. Cu alte cuvinte, a recunoscut că valorile popoarelor sunt legate de propria lor istorie și de propria lor cultură. Am ajuns și noi să recunoaștem această ireductibile diferență a valorilor. O numim relativism cultural și înțelegem prin asta că alte societăți nu trebuie să fie judecate de societatea noastră. Dar așa cum nu se poate concepe că relativismul cultural înseamnă că oamenii pot trăi în conformitate cu orice valori sau în conformitate cu nicio valoare, Buddha a susținut că oamenii aderă la norme ancestrale doar întrucât acestea sunt adecvate binelui moral. La fel, el a transmis învățătura potrivit căreia indivizii nu trebuie priviți ca fiind izolați unul de celălalt, ci legați unul de altul într-o relație gravă și plină de consecințe. Iar faptul acesta e compatibil cu o altă concepție modernă, conștiința crescândă că indivizii nu trebuie înțeles separat, ci ca fiind inextricabil implicați într-un context social. Există însă un aspect al modernității care i-a lipsit lui Buddha. Preocuparea covârșitoare pentru dimensiunea politică a umanului. În marea lor majoritate, discursurile lui Buddha definez trei domenii de interes care alcătuiesc în împietirea lor lumea așa cum este ea văzută de Buddha. Preocuparea omului față de ceea ce se petrece în cugetul și în trupul său, preocuparea față de relația directă cu celălalt și preocuparea față de bunăstarea tuturor ființelor înzestrate cu simțire. În aceste trei domenii, domeniul psihic, domeniul îngust social și cel al totalității ființelor din univers, el vroia să zugrăvească lucrurile deopotrivă așa cum sunt și așa cum ar trebui să fie. Dar aceste descrieri și aceste prescrieri spun puțin despre modul în care oamenii ar trebui să acționeze și să se poarte ca membre a unor colectivități politice, ca și despre modul în care ar trebui organizate colectivitățile politice. Fără îndoială, relativa indiferență față de remediile specifice domeniului politic trebuie să fi contribuită la ușurința cu care învățătura lui Buda a fost considerată ca fiind adecvată în contexte politice foarte diferite. Dar asta nu înseamnă că învățătura lui e lipsită de interes politic sau de implicații politice. În măsura în care îi putem deduce preferințele, acestea mergeau către organizarea politică de tip egalitar oligarhic sau republican, organizare ce pare să fi fost prețuită de propriul său neam. Și știm asta fiindcă recomandările privind organizarea Ordinului Budist, care apar într-un lung test biografic dedicat ultimilor sale zile de viață, sunt puse alături de recomandările foarte asemănătoare adresate unui alt neam. Ordinul sau neamul trebuie să-și viața în înțelegere, hotărârile lor trebuie să fie unanime, trebuie să-i respecte pe cei vârsnici, să li se supună, însă acolo unde vederile acestora din urmă intră în conflict cu învățăturile sau cu codicele de disciplină sau cu tradiția grupului, trebuie urmată învățătura. Dacă asemenea oligarhii s-ar fi dezvoltat și s-ar fi extins, am fi putut avea teorii despre democrație și cetățeni în India Antică, asemănătoare celor pe care ni le-a lăsat Grecia Antică. Oligarhiile nu au fost însă pe semne niciodată principala formă de guvernământ în India. Erau deja pe cale de dispariție în vremea lui Buda și foarte curând aveau să dispară pentru totdeauna. Cea mai mare parte a experienței lui Buda este legată de regate și niciunui rege nu-i place să audă de idei radicale. Astfel, dacă voia să vorbească de politică, Buda nu putea vorbi decât despre regi. Ne-a rămas un număr de discursuri fascinante, a căror formă literară complicată trebuie să provină din perioada ulterioară morții lui Buddha. Unele dintre ele reprezintă însă foarte probabil vederile sale și în acestea se vorbește de regalitate. Mesajul lor principal este că regii, numai puțin ca oricare altom, sunt supuși ordinii morale, concepțiilor despre ceea ce este destoinic din punct de vedere moral și social. Când s-a ajuns la existența unor regi budiști, discursurile în cauză au fost luate literal pentru a alcătui o teorie specific budistă asupra regalității etice. Alte mesaje includ indicații ce par să se refere la un capitalism de stat, în sensul că regele ar trebui să finanțeze activități care să aducă prosperitate poporului. Precum și la o teorie contractuală asupra monarhiei, în sensul că regele este ales fiindcă e cel mai frumos, cel mai bun și e capabil să țină oameni în frâu. Dar aceste mesaje apar în contexte foarte ironice și chiar umoristice, în care Buda istorisește povești fanteziste câte unui personaj imaginar, de pildă Brahmanul din Teascuțit. Iar consecința este o mare distanțare de mesajele pe care pare să le fi transmis. În partea această distanțare este a unui ascet care a renunțat la lume și care privește în jos, din perspectiva izbăvirii, la nesăbuința și la nimicnicia ce caracterizează până și marile probleme de stat. Există însă în acest comentariu o forță de pătrundere care arată că Buddha trebuie să fi fost un observator perspicace al scenei politice. În lumina experienței profunde dezamăgitoare pe care o avem cu privire la doctrinele trecutului și la modul cum au fost ele aplicate în lume, ne putem îndoi pe bună dreptate că un maestru spiritual din trecut mai are putere de convingere și însemnătate. Ba, în cazul lui Buddha se mai poate obiecta că autoritatea sa nu e universală, ci își are rădăcinile în concepții despre cosmos, cum ar fi transmigrația, care nu pot fi acceptate de Occident. Am încercat să arăt că filozofia lui Buda s-a ocupat de probleme care fac autoritatea sa să fie accesibilă oricui, de probleme care îl poartă până în miezul istoriei occidentale, chiar dacă pentru a-l accepta, Occidentul trebuie, pe drept cuvânt, să-și lărgească viziunea asupra propriei istorii, dincolo de preocupările parohiale. Buda s-a ocupat de fundamentele fizice și psihologice, care fac cu putință transformarea de sine a omului. O asemenea autoritate nu poate fi pierdută pentru noi. Învățătura lui se potrivește unei lumi care împărtășește diferite filozofii politice și diferite credințe religioase, o lume însă care, dacă este să trăim împreună, relațiile personale trebuie să se călăuzească după anumite valori fundamentale. E greu de înțeles cum ar putea autoritatea lui să fie lipsită de însemnătate pentru noi. Relatarea morții lui Buddha se află într-un context lung, de mare, doi roman numărul 16, care, despuiat de elemente mitice, descrie ultima călătorie a unui bătrân. Alături de însoțitorul său nedespărțit, iubitorul, dar cam bombasticul cum îl prezintă textul, Ahnanda, Buddha atins de boală s-a îndreptat spre nord, străbătând sute de kilometri. În cele din urmă a fost dobărât de o intoxicație și s-a oprit să-și tragă sufletul în satul izolat cu când Ahnanda și-a dat seama că Buda era în pragul morții, a intrat în casă și s-a rezemat plângând de tocul ușii, iar Buda l-a chemat și a spus. Nu plânge, nu jelii! Nu spuneam eu că suntem despărțiți separați, rupți de tot ce ne e drag și de tot ce iubim? Mai ai slujit multă vreme, cu dragoste, cu folos, cu bucurie, cu cinste și fără de preget, cu trupul, cu vorba și cu gândul. Ai făcut binele din propriile-ți puteri, Ahnanda!" Străduiește-te înainte și în curând vei fi izbăvit. Lecturi suplimentare S-au publicat multe lucrări în engleză cu privire la budism, parte din ele foarte tehnice, parte derutante, parte însă de foarte bună calitate. Prezentăm mai jos sugestii de lectură ce vor duce la o mai bună înțelegere a lui Buddha, a învățăturii sale și a istoriei budismului. O abordare oarecum diferită a biografiei lui Buddha aparține lui Bhikhu Nahnamoli, The Life of the Buddha, Buddhist Publication Society Candy, 1972, care se poate obține de la sediul societății din Candy, Sri Lanka. Nahnamoli povestește viața lui Buddha pornind de la traducerea fidelă a textelor scrise în Pali. Este pe semne ce mai bună introducere la aceste texte cu stilul lor specific, meticulos și laconic. Alta abordare aparține lui Michael P., The Buddha, Duckworth, 1979. El oferă o imagine vie a vieții lui Buddha ca și a poveșilor și miturilor prin care comunitățile budiste timpurii l-au privit pe Buddha. Ambele lucrări aduc completări utile tabloului pe care l-am schițat. În ceea ce privește învățătura lui Buddha, cea mai bună lucrare este cea a lui Walpola Rahula, What the Buddha Thought, Gordon Fraser, 1967. Lucrarea îmbină luciditatea cu o pledoarie caldă pentru budism făcută din punctul de vedere al unui călugăr practicant. Nia Naponica Tera a scris o carte la fel de lucidă asupra viziunii lăuntrice, The Heart of Buddhist Meditation, Rider, 1969. Ambele se bazează pe tradiția Tera Vahda. Ar fi bine ca asemenea lecturi să fie urmate de cunoașerea textelor budiste. Ele pot fi consultate în Henry C. Warren, Buddhism in Translation, Ateneum 1963, sau în cartea mai recentă a lui Stephen Bayer, Buddhist Experience, Source and Interpretation, Dickinson 1984. Pentru o introducere mai largă în filozofia și istoria budistă în ansamblu, cartea lui Richard Robinson și Willard L. Johnson, The Buddhist Religion, Dickinson, 1982, este foarte potrivită. Ea poate fi urmată de Heinz Behard și Richard Combrich, The World of Buddhism, Thames and Hudson, 1984, alcătuită din articole despre budism și despre ordinul călugărilor budiști din fiecare țară budistă. Deși scrise pentru publicul larg, fiecare articol reprezintă ultimile dezvoltări în domeniu. Multe din aceste cărți au bibliografii utile care îl vor conduce pe cititor către problemele pe care vrea să le studieze. Pe mine m-au interesat practicile budismului din țările budiste de azi. Holmes Welch a scris o carte fundamentală în această privință, The Practice of Chinese Buddhism, Harvard University Press, 1967. Pe lucru, cum am înțeles eu budismul, este rodul unor studii de teren în Sri Lanka, despre care am scris în The Forest Monks in Sri Lanka, Oxford University Press, 1983. Acest tablo privitor exclusiv la cei care practică meditația este completat de cartea lui Richard Combrich, Recept and Practice, Oxford University Press, 1971, care privește credințele și practicile budismului popular în Sri Lanka. Sfârșit. Lectura Carmen Chirilă, 24 septembrie 1997. Această carte a fost transpusă în format digital de Victorion și Vasile Carapit.